Sidan 368. Flock 5 om pantsättning. Sätter någon löser, not 16, i pant hos en annan, gör det han det med två män som vittnen och återlöser den i rätt tid. Löser han den ej, då ska han bjuda den till återlösen på samma sätt som gjorde pant. Not 17. Flock 6 om borgen. Går någon i borgen för pengar åt en annan, gällde dig den som har fått låna, då gällde den som gick i borgen. Den borgar sig ofta i sorg som borgar för en annan. Not 18. Flock 7 om fattigas gästning. Nu föras fattiga eller vanföra mellan byar eller bönder. Då ska en var föra de oskadade från sig och ingen vägrar dem hus mot kvällen. Vägrar någon dem hus mot kvällen böter han fyra örar. Tager jonet skada eller dör därav, då ska den böta som drev det ut. Not 19. Nej, heller får någon föra en tiggare skjuts, not 20. till en obesutten mans gård, not 21. Utan att han för den såväl därifrån som dit, not 22. Gud vill ej glömma dem som gärna vilja ge den fattige hus och hem. Kristus var en gäst bland människorna i jorderiket. Han givar oss alla som lön för gästning himmelriket. Amen. Not 23. Sidorna 369 till och med 371 upptas av noter och förklaringar till köpmålabalken. Byalagsbalken sidan 372 till och med 380. Här börjar byalagsbalken och i den räknas 24 flockar. Flock 1. Hur man ska skifta by, not 1. Land ska byggas med lag och icke med våldsgärningar. Till då går det landen väl när lagen följs, not 2. Nu säges hur by ska skiftas som flera har varit del i en än. Där ska man sätta skiljemärken och en var ska veta sin lott, not 3. Så ska man skifta mellan tomter och gårdar, not 4. Överskrider någon märken på tomter och gårdar, böter han 16 örar i en var av tre lotter, not 5, och lämnar ut det som han tog. Och grannarna skulle ordna sina hus så att en var har dropprum på sin egen tomt, not 6. Bygger någon närmare ska han flytta bort och böta så som förut är sagt. Såvida han i flyttar bort inom fem dygn, not 7. Flock 2. Hur man ska skifta mellan tomter och bygga hus på dem. Not 8. Bygger någon hus på en annan gård på hans väg till vatten, not nio, och på kyrkoväg eller där man lagligen, not tio, ska hava väg från gården, ska han flytta bort huset och böta 16 örar i en var av tre lotter. Vill han ej flytta bort, då ska man saklöst ta ner det, dock utan att förstöra det. Förstör han huset, då ska han böta lika mycket som han tager, not elva. Flock tre, hur man ska skifta mellan åkrar not 12. Nu överskrider någon märken på en annan åker eller sätter hus på en annan åker han ska flytta bort det och lämna åter det han tog och böta åtta örar i en var av tre lotter. För tre tre gånger not 13 men ej för flera not 14 på ängar som ligger in till åker not 15 ska så bötas som nu insagt. För överkanten och jordron not 16 på utängar Ska man böta fyra örar, not 373. Nej, ska man böta för jorderån, för mindre än en fots bredd på åker, och en aln på äng, och en famn i skog, not 17. Flock fyra, om diken mellan åkrar och skada genom diken, not 18. För någon diken i åkrar eller ängar ska han böta tre marker till tre skifter för varje balk och gräva sedan. Not 19. Och han gällde skadan åter som kom från diket efter metismens ord. Till den ska råda som vill odla. Not 20. Flock 5 om gärdesgårdar och bristande underhåll av dem. Not 21. Omkring åkrar och ängar skulle Gärdesgårdarna vara hållfasta och fullgoda sju dygn före Botolvsmässan. Not 22. Laga Gärdesgård kring åker ska vara en fot mellan störarna och bunden med två band så hög att den når upp under armen på en medelstor man. I ängar en halv fem mellan störarna och så hög som förut är sagt. Not 23. Är den i så gott stånd och kommer syn, då ska man böta åtta örar i en var av tre lotter. Not 24. Gör kreaturskada, sedan så har blivit täppt kring åker eller ängar, gällde man skadan åter efter mätismäns ord. Det skulle vara två som värdera. Not 25. Paragraf 1. Hugger någon störare från Gärdesgård, böta han fyra örar, eller styrke med tre män att han icke har gjort det. Not 26. Hugger någon eller bryter sönder skord, så att kreatur går igenom och gör skada, bötte han åtta örar i en var av tre lotter. Not 27. Flock 6. Om hällor, not 28. Och om hembud, not 29. Så ska man lagligen sätta hella på häst eller stol. Med klabb om foten eller klabb om knäet eller med skakhälla. Not 30. Gör djuret sedan skada joker eller äng, då ska man lagligen föra det hem till gården och tillsäga ägaren. Då ska denna föra det till utöar. I annat fall ska det vara ogilt om det blir dräpt. Not 31. För att hela hälla kreatur ska man sätta bredde för ögonen eller klabb om hornen eller vinsle om hälarna. Not 32. Gör det sedan skada må man föra det hem till gården så som förut är sagt. För att hälla jätter ska man lägga klabb på halsen eller hälla om halsen och foten. På svin klove på halsen eller snara genom öronen, not 33, eller ring i trynet. Gör det sedan skada ska man föra det hem till gården så som förut är sagt. Så ska man också föra det bort så som förut är sagt, not 34. Paragraf 1. Nu vill den som är ägare ej göra sådana hällor på dessa kreatur som nu är sagt. Han ska böta åtta örar i en var av tre lotter, not 35, och kreaturet ligger ogilt om det blir dräpt. Sidan 374. Nu säger han sig ha gjort laga hällor, men den nekar som dräpte djuret. Grannar och närgrannar som icke har del där i, not 36, lära pröva vad som är sant. Nekar den som äger kreaturet och säger att den skadan kom mig av mitt kreatur, då må han styrka detta med det i varje fall efter böternas storlek, not 37. Flock 7 om fördelning av skog, not 38. Nu lämnar någon skog som han i brukar själv till en annan mot lov eller mot legoavtal och det sker med vittnen. Bli den som har lejt hindrad av bya män, ska han skaffa fram sin hemulsman. Neka Nekar ägaren till att han har överlämnat, ska den andra som hade lejt, med vittnen styrka detta. Två män och han själv den tredje. Brister han åt eden, böter han för åverkan i skog som för hemgång. Not 39. Kan han fullgöra sin ed, då ska han taga emot samma böter som han skulle ha var gälldat, om något hade varit orätt taget av honom. Not 40. Klockan åtta om jakt och giller, not 41. Går någon i en annan skog med hund och båge ska han böta två örar. Gör han bås, not 42, i skogen ska han böta fyra örar. Gör han giller ska han böta åtta örar i en av tre lotter. Lägger han spjut eller driver älg ur vinterstånd böter han åtta örar i en varav tre lotter, not 43. Paragraf 1. Driver någon själv upp älg i sin skog, hindrar honom hunger eller trötthet, not 44, och nödgar honom att gå ifrån, då må han sätta en pil i såret. Är han borta ett dygn eller två och fäller någon djuret under tiden, då ska den som fällde det hava skottbogen med hull och hår, not 45, och den ska hava djuret som drev upp det. Tvista män om drev, och skola opartiska män syna drevet och följa spåret, och den ska hava djuret som de givar vittnesbörd med sinhet. Paragraf 2. Den ska hava björn och värj och järv som fäller dem. Det skola icke hava frid någonsteds. Paragraf 3. Om fågelgiller och bävergiller ska vara samma lag som om annat giller. Neka någon styrkehande med tolv män sed och miste gildret. Not 46. Flock nio om brytande av hängnad, not 47. Nu må ingen riva för en annan gärdesgård kring åker eller äng, medan hö eller säd står ute. Rätt tid därför är vid första vinterdag, not 48, sidan 375. River han förr ska han böta åtta örar igen var av tre lotter och skadestånd, not 49, eller styrka att han icke har gjort det med tolv mäns et, not 50. Lok 10 om brytande av legoavtal, not 51. Lejer en bonde en man eller en kvinna, arbetar han hos bonden för mat och lega eller tar emot fästepenning. Går han från bonden före legostämmodag, not 52, lämnar han åter till bonden fästepenningen och så stor lega som bonden hade utfäst till honom, not 53. Om trångmål ej tvingar honom därtill. Och på samma sätt lego kvinna. Driver bonden bort sitt legojorn, man eller kvinna, före rätt legostäm dag utan sak, ska han giva sitt legojorn så mycket som han hade utfäst till det. Not 54. Flock elva om någon slår eller skär på en annan säga. Not 55. Skär någon eller slår över råmärken in på en annan säga. Och låter det stå kvar, säger han till, medan det ännu icke är förstört, och var det saklös. Blir det förstört, böter han, som om han hade fört det bort. Åtta örar igen var av tre lotter. Paragraf 1. Så någon en annans jord olovandes, då har han förverkat sitt utsäde och arbete, och den ska hava säden som äger jorden. För han bort grödan böte han åtta örare igen var av tre lotter, eller styrke med tolv mäns ed, att han icke har gjort det. Not 56. Flock tolv var måverkan mellan byar. Not 57. Tvista män och måverkan mellan byar, då skola minnesgoda män prövar åmärkena mellan dem. Not 58. Har den ena råmärken och den andra i, då ska den hava ord som har råmärken, not 59. Hava båda råmärken, då böter den för råverken, som de minnesgoda männen fälla, not 60. Hava båda råmärken och ingen dera vittnesbörd om gammalt innehav, not 61, då skulle de dela den det vista om i två delar och var deras ska hava hälften, not 62. Klock 13 om åverkan och skog och märken mellan skogar, not 63. Går någon i en annans skog, hugger, timmer eller gärdsle, eller vad åverkan han än gör i en annans skog, böter han åtta örar i en var av tre lotter, not 64. Paragraf 1. går någon i en annans skog med sina kreatur olovandes och öppnar hans stängsel, böter han så som förut är sagt, not 65. Sidan 376 Paragraf 2 Tvista män och märken mellan skogar, not 66 Säger sig en hava trämärke och en annan stenmärke Då ska stenmärke hava vitsord Säger sig en hava sten och en annan berg Ska berget ha hava vitsord Säger sig en hava berg och en annan bäck Ska bäcken hava vitsord Säger sig en hava bäck och en annan sjö Ska sjön hava vitsord Not 67. Paragraf 3. Nu ska vittnesbörd om gammalt innehav gälla näst efter märken och den ska ha vad som har stärkast vittnesbörd om gammalt innehav, not 68. Så ska man också skifta hemma i hagar, åkrar och ängar och allestädes där man ska skifta jordägor. Nu säger man det vara starkast i vittnesbörd om gammalt innehav när en som har äkte, not 69. Sedan har lämnat det till en annan, not 70. Då skulle tolv män på tinget pröva detta, så som förut det sagt, not 71. Flock 14 om åverkan i en annans fiskevatten, not 72. Nu ska en var själv råda över sina fiskevatten. Färdas någon i en annans vatten där fisken brukar leka, olovandes, not 73, ska han böta åtta örar i en var av tre lotter, eller styrka med tolv män sed att han icke har gjort det. Färdas han där fisken går i småstim, böta han fyra örar, not 74. Paragraf 1. Nu kan hända att sjöar eller sund ligger mellan byar, not 75. Då ska var by plats för notdräkt och för nätläggning framför sitt land, not 76. Av småsund och nor, not 77, där icke är allmän led att fara igenom med skepp, not 78, ska en var äga sin hälft. Ligger där allmän segelled till havet och från, då ska en tredjedel ligga icke byggd ute på djupet, not 79. Bygger någon mera? Ska han taga upp och flytta det och böta tre marker att skiftas i tre lotter. Not 80. Den äger vatten som äger land om det är med köp undantaget. Not 81. Paragraf 2. Sjölider och ålider, det är byamännens egen skog och allt som sluttar mot byn till. Not 82. Flat är allmänning, både land och vatten. Not 83. Paragraf 3 bryter någon upp en annans fiskhus, not 84, och tager hans fisk till fyra alnars värde och blir lagligen försvunnen, böter han 16 örar till målsäganden, not 85. Så och för laxgårdar och laxnät. Färdas någon i en annans laxfiske med not eller nät eller juster, böter han sex märker att skiftas i tre lotter och lämne åter fisken. Säger den ena att han har tagit mera fisk och den andra nekar, Ska den ha vits ord som vill värja sig. Lika så om han ekar helt och hållet, då styrker han detta med fjorton män sed. Paragraf fyra. dragen någon not i en annan strömmingsvik, böter han åtta örar i en var av tre lotter. Såg det som bryter not utan förmannens samtycke. Såg förmannen om han bryter, förrän alla är oense där om. Not 86. Sidan 377. Flock 15 om nyodlingar, not 87. Nu vill någon röja till åker eller äng. Ingen må göra det på en annans mark utan ägarens samtycke. Vill någon taga upp mark för en gård, not 88 och allmänning, då ska han göra det bredvid den som har byggt förut, så att han inte tager bort något för honom. Han må taga skog så väl som mark för gård, lika bred skog som hans åker och äng är och utmärkta. Han må ta en stöttingsmil långt åt båda hållen. Not 89. Så lång ska en stöttingsmil vara. Man må åka hemifrån före sol vid solståndstid mot jul och hugga ett lass stör och komma åter vid middagstid. Not 90. Det är laga intaga. Vill han intaga till åker eller äng, då ska han röja till tre dösar. Not 91. Och bygga ett hus i fyra knutar. Not 92 och han må gå kring intagen och sätta märken kring den med två vittnen, och det ska vara hans laga intaga. Tvista två om intaga, då ska den ha vitsord som byggde huset, med två vittnen och fullhet. Not 93. Flock 16 om laga hävd på jord, not 94. Detta är laga hävd. Det som man i tre år har okvalt och oklandrat. Kommer sedan en annan och säger det vara sitt, då ska den ha vitsord som har tagit det. Så ska och vara med all jord som man köper eller får genom byte, utom ifall den som skulle klandra är övermage eller är utomlandet. Not 95. Paragraf 1. Flytta män till allmänning och övergives deras intaga i tre år. Då må den hava den sedan som vill taga den. Not 96. Flock 17 om kvarnar och vattendammar. Not 97. Ligger ett kvarnställe mellan gårdar, ska var gård eller by hava halva kvarnstället. Not 98. Ligger flera kvarnställen i en by. Ska en var äga lika mycket som han äger lott i byn. Not 99. Paragraf 1. Tvista män om kvarnbygge eller om något bygge i vatten som gör skada. Det skola sex män syna. Not 100. Om detta bygge gör skada eller icke. Styrka dessa sex män att detta bygge ingen skada gör. Då må det saklöst stå kvar. Styrka dem att det gör skada. Då ska han taga bort det och flytta det och böta åtta örar i en var av tre lotter. Not 101. Ty ingen må bygga till skada för en annan. Not 102. Sidan 378. Flock 18. Om broar och skada i broar. Not 103. En var som bor i en nyligen upptagen by ska svara för vägarna över sina marker. En var som bor i en gammal by ska veta sin lott som han har i by, låt 104. Den som ej gör broar för sin lott, böte åtta örar i en var av tre lotter för de vägar som går till kyrkan och tinget och de allmänna vägar som skulle finnas om det tarva och bjälkar. För jordbroar som ligger över bäckar och diken eller gravar ska man böta fyra örar och bygga sedan. Försömmas dessa broar, som ni är honämnda, var det konungen målsägande om ingen har fått skada i bron. Har någon fått skada, då var det han målsägande. Not 105. Paragraf 1. Alla broar och allmänna vägar skulle vara fem alnar breda. Not 106. En var som ej röjer allmän väg ska böta, så för väg som för bro som ska och prästen bygga broar och röja vägar som bonden eller böta efter lag, not 107. Det här gäller för prästen bondens lag, not 108. Paragraf 2. Ljusnan, Djurundaälven, not 109. Indalsälven, Ågemanälven. Där tillkommer de hela landets män att hålla broar och färjor. Bro där sådan har varit från fordom, not 110. Färja där bro ej kan vara. Försom någon dessa broar eller färjor böter han åtta örar i en var av tre lotter en var för sig. Försom med alla böter de 40 marker. Ei blir denna bot större. Not 111. Paragraf 3. Nu kan hända att någon tager skada på bron och dör därav. Han ligger i vådavärksbot. Sju marker. Bryter han arm eller ben ligger han i vådavärksbot. Bryter en ben på bron och dör därav han ska gälldas med sex örar. Ett stå med en halv mark. En oxe med en halv mark. Not 112. En ko och en kviga med tio örtugar. Ett svin, ett får, en get, en bock. Med en örtug om det är och vinter gamla. Med två örtugar om det är och två år. Med en öre om det är och tre år. Sommar föl med fyra penningar. Ej bliva dessa böter högre. Not 113. Flock 19 om Våda elden åt 114. Så ska man svara för eld. Bränner någon sved i skog eller på röjning? För den elden ska han svara i fem dygn, att en ej gör skada. Brinner gärdesgård upp kring åker eller äng? Böter han åtta örar i en var av tre lotter? Och bygger gärdesgården upp igen? Brinner skog? Böter han lika mycket? Paragraf 1. Mellan gårdar ska bonden svara för sig och sina jon Not 115 Brinner ett hus upp Bygger han ett annat upp till taket Brinner hela gården Eller flera gårdar Eller hela byn Gällde han sju marker våda verksbot Och fjorton mäns ed Not 116 Sidan 379 Brister han åt eden Böte han fyrtio marker Ej blir boten större om både brinner by och bonde, not 117. Flock 20 om mordbrand, not 118. Om mordbrand, nu bär någon eld och vill bränna både by och bonde. Blir han tagen med blåsande mun och brinnande brand, då ska man föra honom till tinget, not 119. Sedan skola tolv män med det styrka vad som är sant i detta mål. Värjade honom, då ska den böta 40 märker, som band och våldförde en saklös. Fällade honom, då ska han böta allt det han äger att skiftas i tre lotter. En lott tager konungen, den andra målsäganden, den tredje alla män, not 120. Och alltid ska först återgäldas bonden vad han har mistat och han styrker själv hur mycket det är som han har mistat. Räcker det ej till mera, då ska alltid bonden först ha hava fullt för sin del. Och den ska brinna, å båle, som har bränt för bonden. Not 121 Flock 21 om en kvinna mjölkar en annans kreatur. Not 122 Mjölkar en kvinna en annans får eller get blir hon tagen på bar gärning och finnas vittnen, not 123, Bötte hon tre örar eller styrke med tre män att hon icke har gjort det, not 124. Mjölkar hon en annans ko finnas vittnen, not 125, Bötte hon tre märker till tre skifte. Finnas sig vittnen då styrker hon med tolv män att hon icke har gjort det, not 126. Klock 22. Om ordet märke på en annans kreatur. Not 127. Sätter någon sitt märke över en annans märke. Vare sig det är något dött eller levande, böter han tre märker, om det är mera värt än en halv öre. Är det värt en halv öre eller mindre, böter han tre örar eller styrke med tre män, att han icke har gjort det. Not 128. Vid alla böter av tre örar ska man värja sig med tre män och vid alla böter av tre marker med tolv män. Not 129. Paragraf 1. Tvista två män om ett märke. Hava båda samma bomärke. Då må den värja det som innehar det. Not 130. Flock 23. Om ett kreatur skadar eller dräper ett annat kreatur, not 131. Dräper ett kreatur ett annat kreatur, då skola båda äga det som är levande och likaså det som är dött. Utom ifall det ena är instängt, tjudrat eller hällat, då ska den gälla hela skadan som äger det lösa, not 132. Sidan 380. Paragraf 1. Sårar ett kreatur ett annat kreatur... Vad slags det än är, och dör det icke därav, för sådant lämnas icke böter utom i dessa fall. Skadar ett kreatur, not 133, en annans arbetsdjur, så att det icke kan bära sadel eller sele, då lämnar han honom ett annat, som fyller sadel och sele, så länge hans ej är arbetsfart, men icke längre, not 134. Neka den som äger kreaturet, då styrkar han detta med tolv män, not 135. Paragraf 2. Om hundar bita en annans kreatur, vad slags kreatur det än är, och det dör icke därav, för det ska icke lämnas böter utomför arbetsdjur. För sådant ska bötas så som förut är sagt. Om det dör, då ska man lämna levande djur för dött efter Metismens ord, not 136, och den ska hava det döda som giver levande för dött, not 137. Klock 24. Om den skada som en man gör ett kreatur. Not 138. Såra någon en annans kreatur eller slår det. böter han fyra örar och skadestånd. Not 139. Eller styrke med tolv män att han icke har gjort det. Not 140. Paragraf 1. Döda någon en annans kreatur eller skäl det. det är åtta örars böter igen var av tre lotter. Not 141. Döda någon en annans hund eller stjäl det är åtta örars böter i en var av tre lotter. Not 142. För hund gälldas aldrig högre böter. Not 143. Paragraf 2. Ingen får taga en annans kreatur för att bruka det på något sätt, ej heller hans skörderedskap. Not 144. Varken levande eller dött, om han ej har fått lov eller legoavtal. Not 145. Tager någon en annans häst, båt eller andra farkoster, not 146. Kommer han åter samma dag, böter han fyra örar. Kommer han icke innan dess, böter han åtta örar. Paragraf 3. Bränner någon en båt för en annan eller en annan farkost, böter han åtta marker, not 147, att skiftas i tre lotter, och gällde skadestånd. Bränner han en snäcka, not 148, böter han fyrtio marker, Hälften till konungen och hälften till skeppslaget, not 149. Bialagsbalken lycktas så att en var med sin lott åtnöjas må, not 150. Sidorna 381 till och med 392 upptas av förklaringar och noter till Bialagsbalken. Rättegångsbalken, sidan 393 till och med 398. Här börjar rättegångsbalken och i den räknas 15 flockar. Flock 1 om lagman och budkavle, not 1. Nu ska lagmän väljas, not 2. Då ska konungen syssloman, not 3, utse 12 män. Dessa 12 ska välja lagman och sysslomannen, not 4, ska sätta honom dom i händer. Den som har konungens fullmakt därtill. Not 5. Lagmannen ska komma till tinget då ting lagligen ska hållas eller då konungens brev komma. Not 6. Paragraf 1. Nu kommer konungens brev eller bud till landet. Då ska länsmannen skära upp budkavle. Fyra från varje husaby. Not 7. Det skulle gå framåt och icke tillbaka. Ej skola torpare som bor i skogarna Bära budkavle, och ej den som bor på utöar. Not 8. Den som bor dem närmast ska säga dem vad som sker på tinget. Not en var som försummar eller vilseför budkavle, sänd efter konungens bud, böte åtta örar i varje tredjedel. Not 10. Skär länsmannen upp budkavle och vill hava socken ting, den ska bonde bära från bonde. Not 11. En var som försummar den böte fyra örar, not 12. Tvistade om budkavle ska den hava vitsord som vill styrka att budkavle har gått fram, not 13. Flock två, hur man ska kräva och stämma någon hem, not 14. Är någon skyldig en annan en aln, not 15, en örtug eller mera, då ska han gå till hans gård med två män och kräva hjälpen. Gälldar han den inom fem dygn var det han saklös. Gälldar han icke böte han för dröjsmål två örar och gällde sedan. Så ska man kräva pengar, vare sig det är mera eller mindre. Nu vill någon ej gälda och ej bjuda lag, not 16. Då ska han för andra gången gå till hans gård och kräva både gälden och böter för dröjsmål och stämma honom hem om tre dygn, not 17. Gälldar han ej då, böter han tre märker att skiftas i tre lotter, eller styrka med tolv män, att han icke är skyldig. Not 18. Sidan 394. Flock 3. Om ting och stämning till ting, not nitton Glänsman ska hålla Sockenting två gånger om året, men ej flera Utom ifall konungens bud kommer, not tjugo Sockenmännen skulle skaffa sig tingställe var de kunna Utom på prästbolet, not ett. Paragraf ett Har någon sak, not två mot en annan Då ska han stämma honom till tinget, not tre. Kommer han ej till svar så har ej förfall, böter han i tingvite fyra örar, not 24, och tre marker för att trättska att svara, not 25. Är båda på tinget, kärande och svarande, och dömes målet till penningböter, och vill han ej utfästa böter och ej vädja mot domen, då må målsäganden och länsmannen kräva av honom att han utfäster tre gånger på detta ting, not 26. Flock fyra hur man sammankallar ting vid någons gård. Nu vill han ändå icke utfästa böter. Då ska länsmannen kalla samman ting vid hans gård, och det är då i alla fyrtio markers frit som farar dit och sätta ting vid hans gård, not 27. Och ännu tre gånger ska han kräva att han utfäster. Utfäster han ej heller då, skola tolv män, gå in i gården och utmäta alla hans böter efter dom. Paragraf 1. Vill han värja sig med strid, då vara han ogill, och lika så hans följe, och det är då 80 och markers frid som följer konungens män, not 28. En var som underlåter att följa länsmannen böte tre marker, not 29. Paragraf två vill han genom vad föra tinget från gården, då vädjer han med tre marker till landets lagbok, not 30. Så må ej utmätas och ej skövlas hos honom för en vademålet är prövat och avgjort. Not 31. Paragraf 3. Tillvitas en död man ett brott som han ej var åtalad för medan han levde. Då har han, not 32, rätt att värja honom i det om han kan det. Kan han i värja honom, då ska en var ärva såväl lätt som ljut. Not 33. Klock fem om stämning. Så ska man stämma en annan, vid gården med två vittnen, vid kyrkan eller på tinget. Tvistade det, den ene säger att kärromålet har blivit kunngjort, no 34, och den andra att det ej har skett. Då ska den ha hava vitsord som säger att kärromålet har blivit gjort med två vittnen och fjorton mäns ed. Brister han åt eden, böter han tre marker, not 35. Sidan 395 Klock 6 om tingfall och ändrade talan, not 36 Gör hela skeppslaget eller socknen tingfall för länsmannen en dag då tinget är lagligen sammankallat Böter de tre marker och håller ting den dag som är närmast därefter Komma de i då, böter de sex marker, not 37, och håller ting den dag som är närmast därefter. Komma de i då, böter de tolv marker, not 38. Och dessa mål skulle instämmas till landets ting, not 39. Säger bönderna sig ha varit på tinget och länsmannen ekar till detta, då skulle tolv män från ett annat skeppslag eller en annan socken pröva vad som är sant, not 40. Värjer denna nämnd bönderna, var det de saklösa, fäller den dem, böter dem så som förut i sagt. Not 41. Paragraf 1. Väcker en man käromål mot en annan på tinget, då ska han fortsätta med samma talan som han först väckte. Ändrar han talan och vittnar så tolv män, böter han tre marker att skiftas i tre lotter. I det svaranden var det samma lag. Not 42. Flock sju, hur du ed ska utfästas så avläggas, not 43. Väcker en man käromål mot en annan på tinget i sådant mål som är redgångsmål. not 44. Och den som ska svara bjuder edgång för sig, men den andra vill ej mottaga den, not 45. Då ska han lägga den i förvar, not 46. Och ställa borgen för den på det ting där båda är och tillstädes, not 47. Och sedan bjuder han denna ed vid hans gård, not 48, såsom hade han själv mottagit den, not 49. Paragraf 1, 14 mäns ed och åtta fasta sed ska man bjuda om 10 dygn inom socknen och inom tredingen, utom tredingen om 15 dygn, till ett annat land om 30 dygn, not 50. Alla eder som är och mindre ska bjudas om 5 dygn inom socknen, not 51. Och inom tredingen och utom tredingen, så som förut är sagt. Not 52. Ej må man gå ed på fredag och ej på helgdag och ej under förfastor. Not 53. Paragraf 2. Då dessa eder skulle avläggas, då skulle edernas löftesmän vara till städes. Är det oense om edens innehåll, not 54, då ska han styrka med två män, not 55, vilken ed han hade fastställt, not Not 56. Och sedan må han gå sin ed, not 57. Paragraf 3. Nu är lagligen tillsagt, not 57a, och den andra vill ej komma. Då må han vänta till solnedgången, om ej helg förestår. Och taga opartiska män till vittne på att han var där med sina edgärdsmän, not 58. Säger den ena att ed var bjuden och den andra att den ej var det, ska den som säger ed vara bjuden ha var rätt att styrka det med två män, not 59 Tidan 396 Flock åtta. Hur du ed ska stå fast eller bliva ogiltig. Not 60. Så skola eder stå efter lag. 14 mäns ed och åtta festars ed står under tre förfastor mot jul och midsommar och Mikaelsmässan. Är den icke fullgjord innan dess, då är den fälld. Eder som är och mindre, stå under två förfastor. Not 61. Paragraf 1. Ej må man med fastar styrka köp mot död man. Not 62. Är den ene död av dem som gjorde köpet, styrka han sitt köp, eller att köpet som man är gälldad med två män och fjorton män set Not 63. Då ska han sverja så. Att detta fick jag med åtta fastar, eller detta gällde jag, och vittnen vore till städes. Not 64. Vittnena skola Sverige så att det vore till städes, då fastar gåv eller tog oss emot. Not 65. Paragraf två går man ned utan dom och rätt var redan ogiltig, och det skulle undergå kyrkobot som svuro eden. Not 66. flock 9 hur man ska göra utmätning hos någon not 66 a nu är en man lagligen sakfälld och länsmannen vill utsöka hos honom not 67 då ska han kalla ting till hans by och utse utmätningsmän till hans gård det är tolv män varken länsman eller lagman not 68 ska gå in i gården och de skulle icke råda över någon utmätning går de in i gården ska de bötta tre marker. Utmätningsmännen skulle utmäta lösöre och levande boskap. Räcker det ej till, då ska man utmäta sed och hö. Räcker det ej till, då ska man utmäta hus. Räcker det ej till, då ska man utmäta utjordar. Räcker ej heller det till, då biter utmätningen i bondens gård. Not 69 Denna utmätning ska göras hos dem som utfästa böter på tinget och icke vilja göra rätt för sig eller gällda i rätt tid och lika så hos dem som varken vilja utfästa böter eller göra rätt utan trädskas på tinget. Not 70. Paragraf 1. För jord som blir utmätt ska tid för inlösen vara fyra månader. Löser bonden eller hans fränder jorden före denna tid ska den vara deras. Löser han den i då ska den hava jorden som den blev utmätt åt. Not 71. Flock tio, om vittnesmål, not 72. Vittnen får ingen föra mot en annan utom i dessa mål. drop, sår, rån, not 73. I alla andra fäll har den som värjer sig vitt sort. Bär någon vittne och styrker ej sitt vittnesbörd med ed på tinget eller vid kyrkan, han böter tre marker för falskt vittnesbörd. Hur många det en äro ska en var böta för sig. Not 74, sidan 397. Paragraf 1. Ej må fader eller son eller broder bära vittne eller stå i ed med varandra och ej en man som undergår kyrkobot så länge han står utanför kyrkan. Not 75.